Як знайде, ще б пак такий досвід. Та й гроші зараз не зайві. І на ресторан, і на квіти для дівчат, і на таксі, коли бува проспиш після вчорашнього. От тільки матері про це знати не обов'язково. Вона з незрозумілих причин вважає, що студент повинен вести скромний спосіб життя, а єдиний йому доступний спосіб пересування – дві власні ноги та тролейбус. «Радянське виховання? Що скажеш?» «Дмитрику, сьогодні не затримуйся в інституті. Поїдемо до дідуся в лікарню». «Як він, Муся?» «Без особливої зацікавленості. Скоріше для матері, ніж для себе», – запитав Дмитро. «Погано». Антуанетта не продовжувала. Стиснулося щось у горлі, не давало сказати слова. Вона не відчувала до батька цієї ніжності, приязні, душевного злиття, яке посилає Бог іншим, щасливішим за неї дочкам. І з заздрістю згадувала, як тиждень тому Ридма ридала у неї в кабінеті колега-невропатолог, елегантна, доглянута, завжди вишукано-вбрана, модно зачесана Ірина Миколаївна. Ридала гірко по-дитячому Не соромлячись власних емоцій Не шкодуючи дорогого макіяжу Між нападами сліз і схлипуванням проривалось Я не хочу, щоб він умирав, Анеточко, Я не хочу, щоб він умирав Йшлося про старенького Поза вісімдесят важко хворого на всі серцево-судинні хвороби разом Батька Заслужену людину Ветерана війни. Колеги шанували Антуанету Едуардівну як чи не найкращого фахівця із серцево-судинної патології і частенько приводили на консультацію своїх родичів чи запрошували її додому, як от Ірина. Батько після інсульту важко відходив, пересувався тільки по квартирі з паличкою, ледве говорив. Антуанетта здивувалась і позаздрила, яким же тонким, чуйним і добрим чоловіком треба бути, щоб дочка, яка довгі роки живе в одній квартирі з батьками і, мабуть, щодня вислуховує старечі скарги, жалі, нарікання, так любила його, так не хотіла відпустити зі світу навіть напівпаралізованого, навіть зовсім старенького і знищеного численними хворобами. А Ірина і справді тримала батька на цьому світі відчайдушними зусиллями, усім, чим могла, обстеження, консультації, дорогі ліки, все, що могло допомогти. І він, старий солдат, тримався, бо щодня отримував у величезних дозах головні, найдорожчі і найдієвіші ліки. Ті, які в аптеці не купиш. Любов. Йому краще, краще, Анеточко, зазирала на хвильку до кабінету Ірина Миколаївна, щоб поділитися з колегою результатами спільних зусиль. Антуанетті з батьком пощастило менше. Він сам тримав її на віддалі все життя. Був стриманим, холодним, не суворим, але вимогливим. Робив це для того, щоб Анета не виросла розпещеною татовою донею, так йому здавалось. Та не відчув тієї межі, за якою люди стають чужими. Віддаль виявилась за великою. Батьки, мабуть, не розуміли цього. Їм завжди вистачало одне одного. Їхня любов, що стала місцевою легендою, заповнювала усе. Не залишаючи місця навіть для дочки Серця, час, розмови Вони жили одне одним І цього вистачало Дочка, онук, навіть не зовсім законний зять Вони ж досі не розписались Машенько, яке неподобство От у наші часи Існували для них лише тією мірою Яка не порушувала стабільності Звичної рівноваги, отієї зайнятості і переповненості одне одним, яка виникає в людей, котрі так звикли до дихання чи хропіння на сусідній подушці, що для нормального кровообігу їм потрібно два серця, для нормального газообміну чотири легені. Вони перетворились на сіамських близнят. Зрослись шкірою, судинами, нервами, тілами і душами. Відчували болі і турботи одне одного. Жили одне одним, одне одним, дихали.